Розділ 14. Хто стоїть біля будинку магістра Томаса поруч із кохонними дверима? Від подиву я заплющую очі, відступаю назад, мимоволі виходячи зі світла. Стук чужого серця відразу стає тихішим, а моє власне стукає так голосно, що ледве заглушує його. Золотисте світло висвітлює проволоку, коли двері відчиняються. Ким би не був це чоловік, його, зважаючи на все, чекали. Тому що майстер Томас, єдиний в домі, хто ще не спить окрім мене, впускає його. Мені стає цікаво, чи вдасться їх підслужити, тому я опускаюсь на коліна і притискаю вухо до підлоги. Слова звучать приглушено, але самі голоси дружелюбно. Адже кілька секунд тому я б із легкістю їх почула. Місячне світло залишилося лише на підвіконі, тому я простягаю туди руку, і мої надії виправдовуються. Щойно світло потрапляє на пальці, магія повертається. Міцно вчепившись у віконну раму, я притискаю вухо підлоги тріщин між половиць і заплющує очі, щоб зосередитися. Подвоїли? Зараз надто ризиковано виходити на двір, каже магістр Томас. Ти впевнений, що тебе бачили тієї ночі? Так, наркоман, під конією, відповідає чоловік. Судячи з наступного скрипу та бурчання незнайомця, він лаштовується біля вогнища. А що до варти? Ці шанувальники сонця не бачать далі своїх ліхтарів. Шанувальники сонця. Тільки діти ночі говорять з такою зневагою. І фраза вночі може означати тільки ніч вбивства перети. Але навіть без цих підказок я дізналася пізнього гостя по його голосу. І можу уявити, як відблизьки полум'я висвітлюють його вкрите шрамами обличчя і відбиваються в підведених очах. Але найбільше мене вражає те, що магістр Томас знайомий з селиною, Чому він цього не сказав? Ти розумієш, навіщо я прийшов? Чи не так? Запитує чоловік. Архіт далево кришку з пляшки наповнює дві склянки Ти запевняв мене, що цього ніколи не станеться, каже архітектор. Не відчуваю жодної краплі радості через цю помилку, відповідає Селенаї. І шкодую. Ти навіть не уявляєш, як сильно Магістра Томас одним ковтком осушить склянку кілька разів, кашля, потім витирає рота. Це я дозволив її вийти з дому вночі. Тож у цьому є й моя вина. Мабуть, вони говорять про Перету, і моє серце кровоточить від усвідомлення, що архітектор вважає себе відповідальним за її смерть. Хай і частково. Це лише доводить, що від долі втекти неможливо. Тихо, каже Селенай, як і завадити сходу місяця. Що ж, магістр Томас ставить пляшку на стіл і важко опускається на інший стілець. Я обіцяв дбати про неї, але мені не далося. І коли це повториться, питання лише часу. Так, погоджується чоловік. Це нагадує пристрес до чистої... Конії варто якось спробувати і, як і Симон, вони вважають, що вбивця завдасть нового удару, що його справа помсти та злість ніколи не зщухне. Але тобі вдалося впоратися з цим, нагадує магістр Томас. У нас немає вибору, тому ми не залишаємо квартал ночами. Захищаємо не лише інших, а й самих себе. Незнайомець робить ковток, але ти завжди можеш наслідувати наш приклад. Приклад, чого вийти на місяць? Чоловік сумно посміхається, але мені не вдається почути його слова. Здивувавшись, я розплющую очі, розумію, що місячне світло більше не торкається моїх пальців. Гірше за те місяць більше не світить у вікно. Я висовую руку на вулицю, щоб знову торкнутися до світла, і притискаю вухо до підлоги, але, звичайно ж, упускаю частину розмови. Ти маєш довіряти мені в цьому питанні каже чоловік, ти ніколи не зможе зрозуміти це так само добре, як я. Магістр Тома зітхає. Коли? Після молодика, але до повного місяця. Самон також припускає, що станеться нове вбивство, але ця людина, схоже, впевнена, що скоро, найближчого місяця. «Як мені захистити Катрін? запитує магістр. Вона вже допомогла Венатрі у розслідуванні та збирається продовжувати. Незнайомець робить довгий і повільний ковток зі своєї склянки. І Адріанами і Селенає управляють інстинкти, які ми ледве розуміємо. Ти не думав, що саме їй було призначено знайти ту дівчину? Стілець магістра Томаса із скрипом від'їжджає вбік, коли він схоплюється на ноги. Послухай себе, Грегоре. Не дивно, що люди вважають, ніби місяць зводить людей з розуму. Вона Голос зникає знову, стиснувши зуби, я висовую руку з вікна, поки він не повертається. Місяць не викликає безумства, каже Слинає, але змушує божевільних вірити, що виходити небезпечно. Архітектор роздратовано пирхає, так він зазвичай робить, проводячи рукою по одній з сивих пасм у волосі. Але коли він кажеш, його голос знову звучить так тихо, що нічого не розібрати. Я сідаю і видивляюся в вікно, щоб подивитися, де найближчі промені місячного світла. До жодного не дотягнутися. Душивши стогін розчарування, я повертаюся і притуляюся спиною до стіни під вікно. Через кілька хвилин силинає Грегор, повторюю я про себе, виходить через кухонні двері і ховається в провулку. Але я почула достатньо, щоб зрозуміти, ні він, ні магістр Томас не сумніваються, що треба чекати на нове вбивство. І скоріше, раніше, ніж пізніше. А ще вони говорили про мене. Ти не думав, що саме їй було призначено знайти ту дівчину? Приблизно те саме я сказала Симону вчора. Григор назвав це інстинктом, але мені здається, що це більше. Я чула, як кричала Перета, хоча вона не могла видати й звуку. Її кров кликала мене через залите місячним світлом повітря. І якщо це не магія, я не знаю, що думати. Ось тільки магістра Томас не вірить у магію. А якщо я скажу їм, що кров розмовляє зі мною через місячне світло, вони вирішать, що мені місце в мезанусі. Я все ще в одязі. Тому починаю знімати його так тих, як тільки можу. Магістр Томас досі на кухні, напевно. Зараз він курить люлькою, дивиться на вогонь, як завжди, коли чимось турбований. Перед тим, як одягнути нічну сорочку, я вивчаю синці на животі, які змінили колір з синювато-чорних на темно-фіолетовий. Виразно видно слід від страхувальної мотузки, а також сім окремих овалів. Не дивно, що навіть пояс спітниця завдає такого болю. Але варто мені забратися в ліжко, як усі думки займає фраза. Хоч місячне світло і не викликає божевілля, але змушує божевільних повірити, що виходити небезпечно. Розділ 15. Я приходжу до будинку манкюєрів зі старими картами міських вулиць пізно вранці, щоб усі напевно встигли прокинутися. Економка знову пускає мене, але цього разу не проводить нагору, просто вказує на сходи рукою. З кімнати само на третьому поверсі долинають голоси, але двері відчинені, тому я стукаю для пристойності і переступаю поріг. Само виправляється на стільці, щоб визирнути із за плеча Джуліани. На його обличчі розпливається посмішка, за якою сте зрозуміло, він радий не тому, що я принесла обіцяні карти, а тому, що прийшла. І твердженням матінки Агнеси ніяк не повязано з тим, що я одягла свіжовипрану спідницю і акуратно заплала волосся. Абсолютно не пов'язано. Переживаючи, що на моєму обличчі відіб'ється те, як сильно мені хочеться бути тут, я підходжу до столу. Я принесла карти. Сподіваюся, вони допоможуть. На одній із них вказано територію навколо святилища, а на другій – місто цілком. Вони трохи застарілі, але я зробила всі зміни і… е- Сподіваюся, вони допоможуть. Мабуть, мені варто хвилюватися і за свої слова, так що я закриваю рота, поки не зганьбилася ще сильніше. Джуліана відривається від своїх нотаток і повільно моргає. Через глибокі посаджені очі вона злегка нагадує сову. «Дякую», – Симон забирає згорнуті пергаменти. «Це саме те, що мені потрібно, так що... Е, дякую». Джуліана переводить погляд на нього, а її тонкі губи згинаються в усмішці. Симон розгортає одну з карток на столі і кличе Удина. «Іди сюди, кузене. Покажи мені, де ти бачив селенає минулої минули ночі. Грегор». Уден, що притулився до стіни, роздратовано бурчить, але все шкориться. Він нахиляється з іншого боку столу і тиця пальцем у карту. Ось тут. Симон малює восковим олівцем маленьку літеру «С». А де ти був? Уден? Зрушує пальцем на пару сантиметрів. Приблизно тут. Він знову випрямляється, поки Симон зазначає вказане місце буквою «У». Палаючи від нетерпіння та спраги допомогти, я вступаю в розмову. А я… Симон різко змахує долуною, ледь не зачепивши мою руку. «Стривай!» Образившись, я відступаю назад, і він продовжує допитувати Удина. «Де ви з другом розлучилися?» «Він пув не один». Один показує на інше місце. Він ішов зі мною від таверни до площі, а потім завернув сюди. На мій подив Симон помічає місце буквою «П», а потім малює стрілку поверх бічної вулички, яка з'єднується з дорогою задоволення недалеко від провулка, де знайшли перету. На мою думку, цей друг має стати першим підозрюваним, але Симон так не вважає. Він додає пунктирну лінію між «У» і «П», щоб позначити шлях, проданий Одном. «Тут тебе знайшов, Ламбард?» – запитав він. Брат Удена ходить біля вікна, що виходить на вулицю, але, почувши своє ім'я, відразу завмирає. «Приблизно там», – відповідає Уден. «Я перелякався, зустрівши Селенаєю, і почав чекати, поки він піде. А потім почалася гроза, і я чекав її. Хоче ще щось розповісти мені про ту ніч?» Ні. Кілька секунд Симон свердлить поглядом Удена, ніби намагаючись прочитати його думки по обличчю, а потім киває. «Добре, ти вільний». Уден з глузуванням кланяється до двоюрідному брату. «Так, Венатрі». А потім звертається до Ламберта що стоїть на іншому кінці кімнати. Готовий зустрітися вічна вічі з із левами? І тільки зараз я розумію на обох братах одяг для богослужіння у святилищі. Ламберт щільніше натягує рукавички, яке обличчя бліде. «Сьогодні у Ламберта заручений, а на осінь призначено весілля», пояснює Джуліана, помітивши моє замішання. Уден з усмішкою підходить до старшого брата. Нарешті побачиш наречену. Він перекидає руку братові через плече, тому вищому Ламберту доводиться трохи схилитися. Розслабся. Тобі не доведеться доводити, що ти чоловік прямо сьогодні. Ламберт сердито відштовхує брата. Ніч тебе побере. Уден. тут жінки. Уден з безтурботним виглядом поправляє оксамитовий камзол і підморгує мені, тому я тебе й дражню. Кімнату заповнює скрип полірованої шкіри. Ламберт. Стискає кулаки, Симон підводиться між братами і витягує руку, щоб не дати їм щепитися. «Кузени, ви запізнитися? а потім до Ламберта. Ти ж знаєш, що він спеціально тебе чіпляє. Один посміхається і прямує до дверей. Хоча саме він відпускає непристойні натяки, мене більше зачепило, як Симон відсахнувся від мене. Але я все ж таки знаходжу в собі сили посміхнутися Ламберу. Леді Женев'єві неймовірно пощастило. Гнів на лиці графського сина змінюється з Симон з дячністю кидає мені і плескає двоюрідного брата по плечу. Так і є, Уден просто зазрить. Навіть мені важко в це вірити, але, здається, ці слова заспокоюють Ламберда. Він розправляє плечі і, не кажучи більше ні слова, слідує за братом. А проходячи повз мене, сором'язливо посміхається. Симон повертається до вивчення карти і на якій позначена територія навколо святилища. Але при тому, що сталося минулого разу, я не поспішаю вказувати своє місцезнаходження. Щоправда, щойно на сходах стихають кроки братів, Симон піднімає погляд. Вибач, що тебе, відвернув кет. Мені не хотілося, щоб Уден знав, де ти була ті ночі. Він простягає мені руку, кінчик великого пальця, а також вказівний, середній забруднені чорнилом. Прошу, покажи мені, де. Звичайно, мені слід було самій здогадатися, що Уден може змінити свідчення. Зніяковівши, я роблю крок уперед і вказую пальцем на східний кут святилища. А куди дивилася? Я показую, і він малює стрілку на південь, але не підписує букву «К». Позначає мій шлях до тіла Перети та сам провулок. а потім підписує будинок Перети, заклад «Мадам Емелін» та таверну, де Уден розслабляється з пивом та з конієм. Джуліана відзначає ті самі місця на карті міста. Коли Симон переходить до питання про селна, якого, як мені тепер відомо звуть Грегор, мої відповіді стають розпливчастими. Я довіряю архітектору і, впевнена, цей чоловік стежив за мною лише через їхню дружбу. Бажаючи змінити тему, я питаю, що турбує мене більше. А що за друг пішов із Удином? Ремон Фалонтен. Симон відкладає олівець і випрямляється. І каже він те саме. Ні, це не помилка. Ремі? Але ж він ще не дістався коліс, заперечую я. Він повернувся з лютеці пізно вранці наступного дня. Симон схиляє голову. Він розповів мені, що приїхав у коліс пізно ввечері і вирушив у таверну, де зустрів Удина. Але чому він пішов не додому? Симон знизує плечима. Про це тобі краще запитати у Ремона, але його бачили кілька людей. Хто? Вимогливо питаю я. І де? Симон, знеяковівши, переступає з ноги на ногу. Він виходив з дому мадам Емелін, коли я прийшов оглянути тіло перети. За словами хм, свідків з'явився там приблизно в той же час, коли сталося вбивство, але я був в такому стані, в якому не зміг би вбити нікого. Я складаю руки на грудях. Також чому Симон написав букву Р, вона означає ремонт. Цікаво, він теж використовує конію. Архітектор не шанує будь-якої речовини, що впливає на розум і може за такі справи вигнати реміс з посади. Під майстра, але нагадую я собі, може, Ремі нічого не вживав. Настільки я знаю, він ніколи раніше не робив цього. Хоча, зважаючи на все, не про все він мені розповідав. Я не ревную, але мені неприємна думка, що Ремінь нічим не краще за Удина. Прочисливши горло, я відводжу погляд від Симона. Що ти плануєш робити далі? Він розслабляється, наче радий закрити цю тему. Зберемо як найбільше подробиць, а потім скористаємося ними, щоб скласти точний портрет убивці. Миттю я обмірковую його слова. Говорячи про деталі, ти маєш на увазі те, в якому стані знайшли перету і що з нею зробили. Справді, Кет, відповідає він, Кара пляма на лівому оці додає йому тривожності. Наші справи кажуть світові хтоми. Хоч би якими відштовхуючими нам здавалися ці послання, вони ключ до розуміння бивці та його пошуку. Джуліано уважно слухає нашу розмову, перекладаючи широко сплющені очі від мене до Симони назад. Не бажаючи залишати її осторонь до неї. «А ви, ладі Джуліана? Чи зможете спокійно обговорювати те, що сталося?» – питаю я. Звичайно. Здивовано моргнувши, відповідає вона. «Я вбила багато людей, як і Симон». «У мене відвисає щелепа». «Ви що?» Незводячи з мене очей, Симон опускає руку на плече своєї двоюрідної сестри. «Не лякай нашу гостю, ми цього не робили». Вона винувато дивиться на нього знизу вгору. «Вибач». «Нічого не могла з собою вдіяти. Я так здивувалася». «Все гаразд», – каже він, дивлячись на мене. «Просто сумніваюся, що Кет розуміє нашу маленьку гру». На обличчі Симона з'являється натягнута посмішка, яка разюче відрізняється від позавчорашньої, коли здавалося, що він розрушився це робити. Нам подобається говорити друдниці, а потім виправляти один одного. На його обличчі відбувається безмовне благання – підіграй. Але усмішка на моєму обличчі виходить не менш натягнутою, ніж у нього. Звичайно, Ремі любить розповідати скандальні історії, щоб подивитися, чи я повірю. Наприклад, чи повірю я, що він приїхав до коліса не в ніч убивства, а наступного ранку – Джуліана зітхає із полегшенням. Симон вдячно киває мені і просить допомогти прикріпити обидві карти до оштукатуреної стіни. Поки ми зайняті цим, Джуліана продовжує розкладати папери на столі по стоках. І я не можу не дивитися на те, як старанно вона сортує листи, на яких нічого нема. Розділ 16 Наступної години я впиваюся в малюнки, які Симон прикріплює до стіни поряд із картою міста. Від вигляду перети і провулка мені стає недобре, але я нагадую собі, що бачила все на власні очі. Нариси зроблені ним під час візиту до мадам Емелін. Це набагато гірше. Звичайно, Симон прикрив груди і нижню частину тіла мертвої шматками тканини, або принаймні зобразив це так, але підозрюю, якби там виявилися рани, він би цього не зробив. Мене трохи настороже, наскільки талановито він передає на папері такі жахи. Незважаючи на синці, я охоплюю себе руками за талю, поки він вказує на травми та каліцтва, які описав під час огляду. У нижній частині тіла сім ножових поранень. Симон вказує на кожне забруднення у чорнилі пальцем. Як і у випадку з кров'ю на стіні, мене знову охоплює почуття, що я бачила їх, але інакше. Мабуть, це сталося тієї ночі, тільки ніхто не вказував мені на рани пальцем, тим більше, що їх покривав бруд. На внутрішній стороні двох пальців залишилися порізи. Продовжував Симон. Його голос звучить так безпристрасно, ніби ми обговорюємо географію. Вона схопилася за живіт, коли вбивця почав завдавати удалі ножем, і кілька з них потрапили між пальцями. Рани збігаються, а значень він використовував гострий клинок, наприклад, кинжал, а не, скажімо, ніж. Це ж підтверджують порізи на очницях. Вівсянка, яку пані Лафонтен готувала весь ранок у печі, щоб подати на сніданок, прямує до мого горла. Мені доводиться докласти всіх зусиль, щоб повернути її до шлунка. Перед ковзає папером, записуючи слова Симона. Він замовкає на мить, щоб вона встигла, хоча, мені здається, в цьому немає потреби. Кінчики пальців покриті синяками, а нігті зламалися, поки перета хапалася за стіну. Продовжує він, і я стискаю кулак, щоб заглушити фантомний більш, що раптом спалахнув. Як тільки вона перестала пручатися, він перетягнув її сюди і поклав на спину. Симон вказує на схему проволку, намальовану зверху, як архітектурний план. Як підказала Кет, він зробив це для того, щоб розглянути вбиту в місячному світлі. Тримтіння, що гортає мене від згадки мого імені, триває недовго. І потім він розбив її обличчя чимось важким, тобто навряд чи він приніс це із собою, тож він знайшов це десь поблизу, швидше за все камінь або цегла, або молоток. Але Симон і не здогадується, що його мала перета. Але нічого подібного поблизу не знайшли, а значить він це забрав. На лобі виступає підвідогид і страху за те, чим це може обернутися для магістра Томаса. Симон схреще руки на грудях, продовжуючи дивитися на малюнки. Йому довелося попрацювати, щоб вирізати її очі. Хочеш сказати наступного разу, це дасться йому легше? питаю я. Він киває його вміння будуть досконалюватися з кожним разом, начебто, це професія. Учень, підмайстер, ремісник, майстер. Невже зараз убивці навчається? Симон потирає підборіддя, залишаючи на шкірі фіолетову пляму від чорнила, Рани на її животі, нанесені, аби як можливо так сталося через те, що перета чинила опір, а може, в нього мало досвіду, але можна з упевненістю сказати, що він правша. Це легко визначити по куту ударів та рані на її шиї. «Ти весь час кажеш він, а раптом це зробила жінка», – цікавиться Джуліана. Симон хитає головою, не зводячи погляду зі стіни перед ним. «Ні, вбився чоловік». «Ти вважаєш, що жінка не здатна на насильство?» – питаю я. «Він повертається до мене». «Чи здатна? Так, але подібне насильство, подібна злість?» – Симон знову хитає головою. «Це зробив чоловік. Не знаю, як пояснити, але я впевнений, що це помста. Закінчу я «Якійсь одній жінці. Ти казав. Так. Судячи спрямованого нікуди погляду, він знову подумки повертається в провулок. Але не обов'язково цій». Симон задумливо підтискає губи і синю фіолетова пляма на його підборідні стає помітнішою. Можливо, він вважає, що жінки засуджують його, але швидше за все це був один раз». Найперший. Я стискаю зуби. Ти звинувачуєш у тому, що трапилося жінку, яка відкинула його? Ні, впевнено, відповідає Симон, і його погляд знову спрямований на мене. Швидше за все, він користується цією збоченою логікою, щоб виправдати вбивство. І, можливо, існує жінка, яка має над ним якусь владу. Але вбивця діє за своїм спонуканням. Може, їм рухає безумство, але вже точно його власне. Але якщо це безумство хіба не знімає з нього частину провини? Трохи заспокоївшись, питаю я. Безумство буває різне. Симон замовкає і кидає погляд на Джуліану. Не записуй каже він їй. Але вона продовжує писати з таким відступним виразом на обличчі, ніби просто переносить на папір слова, не усвідомуючи їх значення, як пересмішник. Симон вказує на малюнки. Боявця розуміє, що він має ховатися, знає, що вчинив неправильно, але йому пайдуже. Насправді він насолоджується жахом, який спричинив його злочин. Очі семона скляніють, а голос опускається до шепоту. Він чудовисько, яке спеціально посадили в клітку, чудово знаючи, що в якийсь момент воно знову вирветься на волю. Тремтіння охоплює тіло від цих слів. Сумніваюся, що матінка Агнес мала на увазі подібне, говорячи, що всі люди живуть у клітках. Але все це людина приховує всередині. А чи є якісь натяки на те, як він виглядає? питаю я. Опустивши плечі, семон зітхає та повертається до столу займає місце поряд з Джуліаною, впирається ліктями у стегна. Високий, фізично розвинений, інтелект вищий за середній, молодий, вік від 20 до 30, погано ладнає жінками. Перу Джуліани скрипить листом, коли вона зупиняється, а Симон продовжує мовчати, я дивлюся на нього. І все – «Це все, що ти можеш сказати? Не знаю, чого я очікую, але про це я навіть не могла здогадатися». «Це все, що я можу сказати напевно», – каже Симон, не зводячи очей. «Поки в мене не з'явиться більше роботи. Тобто поки чудовисько знову не вирветься з клітки».